Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de la l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació doncs, posarem la mirada en aquest punt de l'ordre del dia que es va aprovar la setmana passada durant el ple corresponent al mes d'octubre de l'Ajuntament de Palafrugell. Comentàvem Uh, si us recordeu doncs, fa uns dies amb el regidor d'Urbanisme, Jaume Palai al voltant d'aquesta doncs, primera passa podíem dir en, en ferm que feia l'Ajuntament de Palafrugell per ampliar el, el cap de la nostra vila tots els grups eh, municipals hi van votar a favor i nosaltres avui ens volem posar en contacte amb el grup del Partit Socialista i és que doncs, eh, des de fa molt de temps que eh, reclamaven doncs, que l'Ajuntament, que el govern s'hi posés en ferm, que intentés doncs, ampliar lo que és el cap, donar un millor servei i avui ho comentarem, com dèiem, amb la Margarita Mauri, regidora de l'Ajuntament. Bon dia, Margarita. Bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada i, com dèiem, vosaltres, des del Partit Socialista, fa, fa mesos, eh, feia temps doncs, que reclamau aquesta... un, un gest no? del, del govern de Palafrugell per intentar doncs millorar el servei de, del cap de, de la nostra vila. Uh -huh. Bé, bueno, no era només que que fèiem aquest gest en el govern, sinó que també intentàvem... Nosaltres ho teníem com una de les nostres uh, uh, prioritats, uh -huh. també amb un futur govern doncs, aquesta ampliació perquè evidentment ha esdevingut una necessitat, eh, necessitat eh, per la població aquesta ampliació per donar un millor servei i també per facilitar la feina dels professionals que hi ha. Uh -huh. A vegades a, a l'oposició sempre se, se l'acusa no? a l'oposició de qualsevol lloc eh? de, de qualsevol ajuntament o de qualsevol estament, se l'acusa de, de ser més aviat doncs, crítica amb el govern. En aquest cas com valoreu aquesta tasca que s'ha desenvolupat des del govern i no sé si també vosaltres ja heu tingut un, un grau d'incidència en, en aquest resultat final. Bé, bueno, nosaltres estem contents de que finalment s'hagi trobat una fórmula per aconseguir doncs, aquesta ampliació. Nosaltres eh, sí que és veritat que, per exemple, jo concretament pensava que si també fora, hagués estat bo, potser... Uh, fer un cap nou en una altra part del poble per acostar, diguem-ne, aquest servei amb una part de la població que ara els hi queda llunyana. Uh -huh. Però això que des de, diguem-ne, el paper es veu doncs, com molt raonable evidentment té un molt més cost i el Servei Català de la Salut li ha dit que menys que fos una població ja per més et jugaven en poblacions ja de més de 40.000 habitants uh -huh. de, de desdoblar els caps i que tampoc van bueno, que pensaven doncs que tampoc era doblar serveis, tampoc era una cosa fàcil ni assumible, mm -hmm. per tant que si l'ajuntament, amb una fórmula altras doncs, feia doncs per, per obtenir aquest terreny de, de, del costat del cap, doncs que ells corrien doncs, que sí que, que llavors estaven d'acord a, a fer aquest nou edifici. Mm -hmm. Nosaltres ho veiem, doncs, per tant, que no era la primera idea que teníem a nivell teòric, però evidentment ho veiem molt més raonable i assumible. Uh -huh. I estem amb aquestes, o sigui que realment estem contents, sí que hi tenim molt paper perquè són converses que ja havíem iniciat i també doncs era una de les nostres eh, reivindicacions que volíem. Mm -hmm. El regidor d'Urbanisme en Jaume Palaí comentava també doncs, que eh, ara doncs, eh, entra un procés que pot ser mitjà no, no va dir llarg, va dir doncs, que no seria pas curt però i que doncs, aquí doncs, eh, entra també aquest jutge d'expropiació que serà doncs, qui dictaminarà el preu en cas que eh, l'Ajuntament i el propietari d'aquest terreny no es posin d'acord en el preu d'expropiació de, serà doncs, una, un tercer, no? en aquest cas que dictaminarà doncs, un preu que es considerarà just i que totes les dues parts hauran d'acceptar, tot i que en aquest cas el particular podria intervenir o podria interposar algun recurs. Eh, després ja sí que serà, doncs ens comentava que l'Ajuntament no hi tindrà res més a fer que serà eh, des del Departament que eh, se, decidiran quan iniciar les obres eh, d'ampliació. Per tant, no sé eh, si ell s'excusava una miqueta o, o deia que fins aquí havia arribat la, la tasca de l'Ajuntament. No sé si vosaltres també ho veieu així o veieu que doncs, tam, també des del Govern, en aquest cas, o des de l'Ajuntament de Palafrugell es pot... A, a, no sé, apretar una miqueta el departament perquè aquesta reforma, aquesta ampliació doncs es faci el més aviat possible un cop doncs ja s'hagin expropiat aquests terrenys i siguin públics Bueno, sí que és un procés, l'expropiació és un procés llarg, evidentment eh, parlem que ara que modificació del pla i entre una cosa i l'altra, avui ens en anem ja gairebé més enllà dels nou mesos i després s'ha de fer l'obra sí que serà un procés llarg. Nosaltres l'expropiació, en principi, contemplàvem doncs, dèiem en permuta o una compra, però bueno, l'equip de govern va dir que no era assumible perquè el propietari demanava doncs, una quantitat exagerada. Uh -huh. Ells deien doncs, que, com que deien que l'Ajuntament hi tenia un interès, doncs que potser se'n volia aprofitar. Uh, D'aquí bé que tot s'ha canviat doncs, per aquesta fórmula de l'exposició i que s'ha fet aquest pla especial. Però jo penso que també aquí haurien de jugar doncs, les, eh, la política, dient. com doncs, la política ja és tot, uh -huh. doncs, que potser l'equip de govern... Potser... Perquè això és un interès del poble, o sigui, no és un interès dels professionals, ni del secret català de la salut, ni dels de, de l'oposició, sinó que això és un interès general i per tant, veient aquesta necessitat d'interès general de tota la població, que a més abarca tota l'ABS, o sigui que no és només la població de Parefugell, sinó que tots els pobles del voltant el que donen serveis, uh -huh. doncs eh, jo crec que aquí es pot jugar eh, d'una manera de fer entendre també en els, en els propietaris d'aquest doncs, interès general i potser llavors hi hauria un altre tipus de negociacions. Hem arribat fins aquí a l'explicació, serà llarg, que és una fórmula doncs que l'equip de govern la veu com a única, doncs bueno jugarem amb aquesta. Mm -hmm. Doncs nosaltres, Margarita, volíem saber la teva opinió, perquè malauradament, doncs, en el darrer plànol hi vas poder assistir, i doncs, tu eres una de les persones, doncs, que havies eh, portat aquest tema, no?, en moltes sessions i que havies insistit, doncs, de com, com estava eh, la negociació, com estaven, doncs, els... Eh, aquesta, aquesta política, no?, aquesta... aquesta eh, doncs, activitat que des del govern es feia o s'tentava fer doncs per intentar doncs, aconseguir aquests terreny ja que fer aquesta permuta o, o qualsevol altre tipus de, de, de decisió per intentar doncs ampliar millorar el servei de, del centre d'Atenció primària de Palafrugell i doncs nosaltres volíem donar-te avui també l'oportunitat de, de que ens expliquequé si doncs, en boca teva i en nom delrup del, del Partit socialista com veieu aquesta, aquesta, aquesta aquest punt que vau aprovar que vau votar-hi també a favor i doncs, el, el futur d'aquest CAP que sembla doncs, que ara sí comença a ser una realitat, tot i que tu deies eh? Eh, que ara és un procés que, que, que, que han, han de passar uns quants mesos, per tal doncs, que comencem a veure eh, doncs, els, primers, els primers resultats però Margarita, volíem tenir aquí així que moltes gràcies i ens retrobem aviat. Doncs vinga, gràcies a vosaltres, posem l'oportunitat i fins la propera vegada. Adéu, gràcies.